Egunon, eh, arratsaldeon gabon, guzti hoi, mu gamersera, badak ez dute, ba, ba iru saio, honekin iru saio dituen, <laughs> zuen, bideohokuen eh, podcast eh, zakit, oberenera edo. E, badak ez dute, ba bueno, eh, podcast honetan, bideohokuetaz eh, itzegiten gara, ni brutal naiz, eta bestaldean, eh, daier dugu, daier? Daik, kaitxo, eguer dion, hemen, mexikotik. <laughs> Zer moduz aztea, nola juanda? Ba, ondo, ondo. Ondo. E, hori, e, al negozioa eta jokuak al liberean e, partekatzen saiatzen eta gaineako, oso ondo. Oso ondo, oso Ba, nigatik, ba, nire aztea, izan da, bon, bastante pauperrimoa edo, ez dut. Baten okay. egin, lan bila jarritzen dutu ahindikan. Ba, bueno, mm -hmm. Baina, bueno, baina, bueno. Bideo jokutara jolazteko hastien Beraz, eh, beraz, nahiko ongi eh, Gaur, zertaz egin bar dugun eh, Gaur, uste dut, ni hastena izela lehenengo ez da? Bai, bai <hazurra> Zeretxean da gara lehenengo vale. Ba, nere nik gaur eh, O sea, pinguino irla Bide jokuaz, eh, mintzatuko mintza naiz Inglesez eh, pinguina Irlan, eh, izena du Eta Ba, bueno, ba Empresako, desarrolladorak esaten duenez ba, Erlaxatzeko joku bat da Baina aurreratzen zuen, nire nahiko aserratu nahuela <risa> jokua oh? <risa> eta gero aurrerago ba, piskate e, luzatuko dut, baina bai, nahiko kabreatu eta bukatu dut jokuenekin. Mm -hmm. Bueno, onda, onda. gure proposo guztiak izan esin... es... Es decir, es de la aguro gusto así que bueno. Ya, es que no, añera, no, no. fastidia, porque oh, la gumbate comendatuzia, ah, jo, jolaz tu joven porque no hay piea gustan zahe, superando algo, tarakoches es no la irudia que tabar, esto es eh, anuncio, pues polita de irudia, y bensat, pues, a la zagit, zer, zer izan daite que onen alde charra, ba, ba, egonéis, azte gustía, eh, onetara bakoitzero, esaten... Jolastu garko nintzatekeak egin daierzen proposamenera, ba, seguraski jokunekin asko zobeto pasatuko dut, <laughs> eta ez neriarekin. Zanda, bai, bai, joe, kristamako decepzioi zanda, netzako egin. Gaina <laughs> ez nune jolastu, porque jolasten nuen bakoitzan itzan piat azperzen nintzan, eta gaina hori, aserretzen nintzan joko egin, tordun, zaten unho. E, jolastu garko naiz, ba, saioan, saioan, ba, bueno, pixat analizia delako bat egin bardo alako, Baina... Baina... Gogorik ez. <risa> <risa> bueno, bueno. Eta zure partes? E, Zinda zure zure gaurko proposamena? Neue no, no proposamena gaurkoan ere itxasoarekin ere pishalotua dago. Eh, Hungry Sharks Evolution du izena jokuak. Eta, bueno, kusko zuen naiko proposamen original ahintzat. Eh, eta, bueno, Ba, jokoak hoko bezala ba, eh, marrazo oseti bat, bat protagonista eta zaurrean aurkitzen duzu zo aldosengustia iresteada sobre el muro osondo ba ordun eh, ba, bueno, ba, presentazioa egina edo ba hasiko gara orain pausa bate ingo du, pausa musikal bat eingo du eta sai eh, horrek nazken da Eta lehen esan bezala, ba, nire gaurko probosamena, Penguin Island, eh, edo, bueno, Irla Pinguinoa, da, da jo, en, jokuaren izena. Eta, eh, ba, bueno, ba, esan bezala, ba, gogo, bueno, gogoekin hartu nuen joku hau, eta, ba, kristona serratu nau. Ez dakit, zuk, da hirt, noiz baitean, eh, cookie clicker jokura jolastu zean prepara ore ezagutzen duzun cookie clicker jokua ah ez. Ez cookie clicker es. ba ba bueno ezagutzen duzu nei eh, jokua eh, jokua u beinzat comentatuta eh, ba segurazke hackingozute nola dan eh, nola nola den joku netara bale E irla pinguinoa beraz e, ba, bueno, ba, e, joku contemplativo dugu, non e, bagurè el pinguino komunitate bat handitzea eta garatzea izango da. Horretarako ba baliabide ezberdinak lortzen joango Joan beharko gara. E, eta behin hauek lortuta ba baliabide horiekin eh o oh, baliabide gastatu barko ditugu gure irla handituz eta hobetuz. E, Desarroiadorak edo, bueno, e, garatzaileak, ez dakit euskero non esaten den, e, programatzen duena. E, deskri, e, Desarroiadoren e, deskriptioa hau da, seri erlasatu eta ikusi nola pinguino xarmagar, xarmagar, xarmagarriak e, azten diren pinguinoak habitat ezberdinetan bildu eta beren azkundea erreztuz. Ikusi eta dizfrutatu zure pinguino xarmagarriekin, xarmagarriekin barkatu. Eta, hau deskri bat pena izan da, izan da, ba, e... Ba, bueno, ba... Gutxe gora bera, argi guztendigute, ba, nola ba lasai jo lasteko joku bat dela edo, ba, ez dakitez, e, bai, lasai hartzeko joku bat dela argi gelditzen zaigu. Eta esan bezala, ba, neri, hau... E, asko, aserreten, aserretenu hau eta komentatzen dut, ba, pixkat nola diren jokoaren e, mekanikak, bale? Hasieran ba berriak sortu barko ditugu eta hauek lanean hasiko dira. E, lanean ba bali ez berdinak lortuko ditugu eta bukatzen dutenean ba berue bere buruen gainean e, ikono bat agertuko da. Eta ikono honetan ba sakatuz baliabide balia horiek gure, san, san, san, gure bankuan edo gorde aldizak Eta bain gordeta ba, lanean hasiko dira berriz ere baliabide berriak lortzeko. Baliabide oiekin ba pinguino berriak sortu alditzakegu edo bestela ba, eraikin berriak eraiki. Eraikin horiek oie, baliabide gehiago lortzeko balio izango digute eta gainera ba, pinguinoak ere e, pinguinoak bai bergatu, Gainera baita, bai pinguinoak eta baita eraikinak hobetu alditzakegu baliabideak lortzaren prozesua erreztuz edo automatizatuz. Eta helburua ba <laughs> berez, erlaxeatzea da, eta horretarako, ba, musika eta irudi polietaz baliatzen dira. Baina, esan behiz dela, ba, behin jolasten hasten zela dela, ba, nerekasuan pila bat asartzen zela, zeren, eh, elburua berez, klikatzea da. <laughs> pinguino, pinguinoen buruan edo, irudi bat agertzen da, eta irudi horretan klikatzen zuzunean, ba, e, baliabideak horretzen dituzu. Eta baliabide horiek horretzen dituzunean, berriro lanen azten dira, eta, berriroa agertuko dira, ba ba bali, e, beren buruen gainean eta berriz ere ba hasi barko gara. Eta hori da egin daiteken gauza bakarra joko honetan. Osea, egin daiteken gauza bakarra klikatzea da eta klikatzea ezertarako. <laughs> eta nehi hau pioa haserratu nau, zeren ba jokoak berez ez da ka helbururik eta erlasatzeko esaten dizute eta asíeran ba bueno, ba, ez dakit, e ba, ba bueno, ez dakit mekanika batzuk garatzen garatu ez dakien ohean ez ba bueno ba astentzia ba zera, klikatzen eta bar baina bein pinguinoak hobetzen e, dituzuela edo bueno bai e, evoluzionatzen dituzuela nola, nola bait ba e, e, baliabideiek hartzea automatizatzen da eta ordun <coughs> klikatzeak ez dauka zentsurik <laughs> zerrendena bakarrikan egiten dute Orduan, klaro, nire el ditu naiz, no, eh, azte guztia, ba, ez, ba, bueno, igual hau asieran izango da, zeren, ba, ez dakit, ez, e, ba, igual piskat e, jolasten joaten ezen einean, edo eraikin berriak sortzen joaten ezen einean, ba, ez dakit, nola baita aldatu egingo da. Eta ez, ez da, ez, ez da bat aldatzen, oza, <laughs> joku guztian, agertzen dira, e, Facebook izango balitzu bezala, ez, olako notifikazioak izango balira bezala, olako, ba, burruja batzuk, eta azuk burbuja horietan klikatzen joaten zarela, ba, e, balia bideak emate dizkizute. Eta jazta, balia bideak horiek gordetzen dira, eta horrekin ba, ba, pinguinoak hobetzen dituzu. Eta balia bideakio hartzen dituzte. Eta jazta. <laughs> Nola baita. Hiztitu zu irlak sortzen horringuruan edikuzen honen. Irla batekin azten zera, Irla batekin asten zera, eta irla hori pixka naka ahonditzen joaten zera. Baina, klaro, ahonditzearen mekanika da ba, berdina. San, osa, iritxeko da, da momentu bat, non e, eraikin berri bat sortzeko aukera ematen izut. Eh? Eraikina sortzen zu, irla pixka bat ahonditzen da, eta ber, jokua berdin jarretzen du. <laughs> berriz ere bat zure langilak esan dezakegu. Ba, e, lanean hasiko dira... E, baliabide oiek e, lortuz, e, baliabide oiekin ba, e, o sea, burbujak agertuko dira beren buruen gainean, eta ziklo berdinean zatzen zera, behin eta berri, no? Eta bai, bueno, ba, ez dakitzuk e, nire streamean ikusten nahi zaren, baina ba, bueno, ba, nola baiteko ba, sauna bat bezala daukagu, ez da? E, sauna Japoniar bat izango balitz bezala agertzen da, errementari ja, ja, ja. baten ba, etxea edo agertzen da, eh arrantzale bat ere bai agartzen da eta bar eh lorazain baten e, ba, bueno, etxea edo ere bai agartzen da baina mm -hmm. eske ez dake ikusten naizen baina e, ba, baliabideak mm. lortzea automatikoa da barra bat agartzen da eta bera bakarrikan joaten e, e, hori egiten joaten da mm -hmm. eta, eta automatiko ere pertsonalizak koitzak bere baliabideak hasotzen ditu ez da Estrategia joko batean bezala zukezaten diozula erritarrari, ba, jutea egurra bila edo edo beharria bila edo dena delakoa. Ez, ez, ez, ez. Osa, hori denak bera bakarrikan egiten du, eta adibidez, ba, horrein ezakiteko zutu, baina nik lorazainaren etxea hobetu dut, edo pixkat, ba, evoluzionatu dut nola eta jokoa Eta jokoa berdina da. <laughs> ez da bat Eta niri horrek, ba, kristona serratu naho, porque, claro, ni eh, jolasteko ez daka denbora asko, normalean. Eta, claro, saiatzen naiz ba, nire jokuetan ez, nola diteko, ba, kalitatezko denbora bat eh, garatzea, ez da? Ba, ba ez dut esango, ba, beti, ba, ez dakit, eh, eh, joku oberenera jolastu edo... E, esan nahi oso garrantzitsua duen joku batera jolastu ez, baina nolait ba, jolasten eze jokura disfrutatzea ez eta olako joku batekin topatzea non ba, bueno, beren buruen gainean klikatze duzu, baliabide batzuk emati dizute eta bestela lortzen ba, automatikoki lortze dizute eta jokua irekita irekit alde zakezu bostazte automatikoki joango dela garatzen, gainera jartze dizu Momentu bakoitzan zenbat e, baliabide segunduro lortzen dituzun. Ordun, ba bueno, ba, pff, erraz kalkulatu dezakezu. Ah, bueno, ba hau eraiki nahi dut, ba, zenbat kostatuko lehitza. Ba, ah, pos, igual jokua irekita usten badut bi egun, ba ez erregin gabe lortu dezaket. Eta ezait, neri hori pila ez <laughs> gaberatu no porque claro, hor jolaste nintzen bakoitzean zen, bueno, ba pantaila dut eta bueno, ikono ba, batzuk zapalduko ditut. Etaber Baina gero, klar, ikusita horrek ez duela ezertarako balio. Osa, ba, nahi te zan, azkarrago lortzen dituzula, zertxo bait azkarrago, bai. Egia da, bai, ba, ikonon zapaltzen duzu eta pixka eta azkarrago lortzen duzu, borde e, behin zal, e, zapalduta duta, ba, be, berriro asten dira balia bila. Baina ez baduzu zapaltzen, eta uste dut, bost, tamar segundu usten badiezu diezu, egiten dute, Ordun. Zapaltzak edo ezabaltzak ez dauka zentzurik. <risa> eta hor duen esan nun, bueno, pues agian da, es, ba, ba, desarrolladorak edo, edo, edo, edo komentatzen duen bezala, ba, nola behiter, laxatzea eta zure irla ikustea eta barrez. Baina, claro, hau, e, free-to-play joko bat da, e, esana, honek esan nahi duena, ba, e, doan doan dagoen joku bat dela, eta, ba, zer gauza batzuk egiteko, ba, e, mikropagoak dituela, ez? Zer gauza batzuetarako, ba, ordaindu bar duzula. Eta normalean, ordaindu bardana dana da, e, ordaintzeko zatiedia, gauzak e, azkartzeko. Orduan, erekin bat e, eraikitzen ari zarenean, zarenean, e, ba, ordaindzen baduzu eraikin hori momentuan. E, sortzen da, eta ba, pinguino bato betzen ari zarenean berdina, nahi duzu gauza azkartu ba, e, ordeindu alde zakezu baina ordeintzak edo ordeintzak berez oza, abantaiak abantaianik ez diot ikusten, zeren azkenean bu, irla batekin bukatuko duzu ikonoetan klikatzen eta <laughs> Et, eta jazta eta jazta <laughs> Eta niri, e, e, esaten duen bezala, ba, pioak aure atu porque, claro, gero mo, iristen da momentuat, ikustu zuzula, kristonako dirua duzula zure bankuan esan dezakegu, eta, ba, bueno, ba, egindezak ezuna da, egin dezakezun gauza bakarra da, pinguinoako betu, ere betu, eta horrek, ba, bueno, ba, berriro, ba, diru lortzean zea horretan sartzen zaitu, eta ez duzu ezer egin behar. Horten... <laughs> <risa> ne, Joconet benetan eh, Joconet pillo bat haserratu nau. Musika oso politada, esan Tairudia kere bai, paspo no, Naiko pinguinak kere bai, Naiko ez dakinula, esan dezago, es Naiko monoak dira, Naiko kawaii, ez da? Mm -mm. Baina, baina horretaz gain, ba, ez da zer <risa> Joconet nertzako, ez dauka zer, ez dauka zer. Eta neri Horri, horri piloa, eta aserretu nahi lehen esaten dugu bezala, ba, ba ez dakiten nahi bideokokotara jolazten izenean ba, gutxi gora era joko e, denbora o, jokatzen jolasten dut nahi zen denbora horrein aproveitxatzen ba, saiatzen nahi zelako, ez da. Baia. Eta, eta ba, hori, ba, obetzeak ez, ez du... O, o, os, ka, ez dizu ez, ez, ez du joko aldatzen. Gauzak hobetze dituzu... Balia gehi gehio mate dizkizu di, di, di segunduro eta berriro bat ziklo sartzen zea, eta jazta, jazta. Eta, <laughs> eta pinguinaren gainean agertzen da bihotxorrek zer zen nahi du, edo zer da bihotxori? Ba, jokoak e, lau balia bide mota ditu, e, batetik e, txamponak. E, ba, txampona da e, pinguinoak edo erekinak e, obetzeko izango dugun e, ba, txampona. Bestetik ere bai, beste txampon bat, dele, e, txampon bat e, kom, esan dezakegu dela, e, bihotzak, eta bihotzak ba, beste baliabide mota bat. Eta, egongo dira pinguino batzuk ba, dirua emango digutena, eta beste batzuk e, bihotzak emango digutenak. Eta gainera... <gül> Horretaz gain, ba, e, ba, lan ezberdinetan dauden e, beste pinguino batzuek, ba, esan zego, bali abide ezberdinak emango dizkigu ertela. Adibidez, ba, zainak loreak emango dizkigu eta ba, momentu batean ba, gure pinguino bat etorreko da, lore hoietako bat hartzera eta gure kasan edo gure ebankuan gordeko ditu e, hartzen dituen loreak. E, adibidez, uh -huh. ba, arrantzaleak, ba, arraiak hartuko ditu eta momentu batean, beste pinguino bat etorriko dal, e, arrai hoiek hartuko ditu eta ba, gure bankuan gordeko ditu. Eta, uh -huh. da, e, zer aldatzen da ba, txamponen eta adibidez, ba, lore edo arraien zean? Ba, ba, lore edo arrai hoiek ba, saldu alditzak egula eta horrek diru gehiomango digula. Jazta. Uh -huh. <laughs> Kauza claro, bakoitzak bere, bal, bere, bere balore izango du, e, ulertzen dut, balore hori noiz kaldatzen joaten dala. baina azkenean hori ba, ba, saltzen duzu, txanponak lortzeko, eta behin txamponak lortuta, ba, ba zure pinguino edarekinak hobetu alditzakezula, eta orduan jokoa berdin gelditzen da. Eta, bakizu, gehien, hauetatik gehien aserratu nahuena na zein da? Badago daun bat kamara baten e, ikono agertzen dela. Eta oh. gure interfazan edo gure pantailan e, beko, beko aldean eskuian aur, aurkituko dugu no. ba argazki kamararen ikonoa. Eta horri ematen digunean ba, argazki kamararen interfaz bat agertuko da argazki bat aterako dugu eta pinguno justo horri ba, ba, kamara duena argazki bat ateratzen bat diogu ba diru ematen digu. Eta jasta. Eta <laughs> Ordun, Claro, normalean pantailan klikatu behar duzu nahiko horreiz da, ba, bueno, klikatzuzu pantaila e, burbuja atean eta edo bestean eta ba, ba, ba balia bidak lortze dituzu, baina argazkiat ateratzeko argazkiaren ikonora joan Juan Barzara ikono guztien urrune, alde urrune, urrunenean dagoena, eta berdina egiteko, azkenen dirua lortzeko <laughs> eta diru horrek ez du ezertarako balio, eske Ah. Es es de Jaquin, no la ha serratu una buen joko, venetan. Venetan. Arautzaren Arra, ikon horrek zesuna edo. Arautzaren. Arautzaren ikona. Vale, eh pa, pa pingüino de perniak, eh va bueno, eh, sortu aldizakegula pingüino bakoitzak, Normal, ba normalean baliabide Ez berdinak emango dizkigu, ba adibidez, ba hasira e, kopinguinoak, dila Adelaida kopinguinoa eta papuako pinguinoa, e, ba, urrea eta bihotzak emango dizkigu. Baina besteak, ba, beste e, beste baliabide batzuk emango dizkigu edo baliabide hoietan e, edo baliabide hoiek lortzean hobeagoak e, izango dira. Pinguino bakoitza, bueno, hori eta ja agian aldeonean eta txarrean e, sartuko naiz. Ba, jokuan agertzen den pinguino bakoitza pinguino erreala da. Ordun ba, e, ba, bueno, ba, nola bait, ba, pinguinoen oso zaleak izaten bazarete, ba, ikusiko zute ba, joku hau pila guztatzen zaizkizuela, ez, zeren, ba, bueno, jo, e, pinguinoen diseinu bakoitza, ba, pinguino errealetan oinarrituta dagoelako, Eta ba, ba, pinguino pila bat ditugu, ez? Adela papua edo papuakoa komentatu dugu, baina nire bai, ba, e, makaroni pinguinoa, edo pinguino urdina, edo pinguino erreala, edo pinguino emperatzaia. Orduan, ba, bueno, ba, zentzu horretan, ba, bueno, gainean esan bezala estetikoki, eta beste, beste puntu positiboa da, ba, joko oso polita da. E, oso ba, kolore oso suabeak ditu, ez da bater tridentea. Eta hor duen, ba, ba, bueno, ba, ulertzen dut, ba, batzuei, erlaxatzeko edo, ba, ba, aukera, e, aukera ona emango dizuela. Eta, lehen komentatzen duena, e, nuena, e, gustatu ez daizkidan gauzetan sartuta, ba, e, ba ez dakit ez, da, ez daukala nola behiteko, ez dakit ez, e, kompetitibismoa, ez dakit duena esan nago. E, klikatzen duzu klikatzea ez daka zailtasunik eta eh klikatuta ba baliabideak emango dizkizute eta normalean ba, ez baduzu klikatzen otomatikoki hartzen dituzte. Orduan <laughs> jokoan zerbait egitea edo ez egitea ez du aldatzen batere, batere. <laughs> eta eta claro, juaten azkenen jokoa irekitzen duzunen, ba ba bueno, behiratzen juaten zera eta ba hau segurazki ba, Facebook eda, eta beste olako sareetan oso ba, ez dakit, ez? Eh, estudiatuta da, dutela Ba, gure buruan, ba, nola behiteko lako notifikazio burbuja eta gertzen bada, seituan ematekoa, eh, ba ezakitez, joera, joaten, eh, azaltzen zaigu. Eta, hau, ba esamezela oso, estu, oso estudiatuta daute, eta joko ari erakoan, ba, egual pasate dituzu, amar, ogei minutu, ba, notifikazio burbujatan sakatzen, ezertarako. <laughs> <laughs> Ordun, ba, ba alde, e, esaten nuen bezala ba, alde positiboa, ba, o, o, alde negatiboa, ba, ez dakit, eh zergatiken egon naiz jo, eh joku joko honetara. Astego astegosoa, esaten nuen bezala, ba, ba, pio, o, o, alferkeri superahondia, hasta <laughs> el sentidaidan joko honetara jolas e, behar nintzen momentu bakoitzean. Eta gainera, horretaz gain, ba, ba esan bezela, ba, ba, claro, Hokua erlasatzeko baliabide bat saltzen baduzu, ba ez dakit, ez sartu mikropagoak, ba erlasatze prozesu hori azkartzeko, ez nerezako ez dauka zentsurik. <laughs> ez dakit joko gustiaren gaia, ba ez, nolabait ba, lasai holastea eta zailtasunik ez izatea eta bar izaten bada. Ba, e, ulertzen dut, ba, ezakit, mikropagoak sartzea eh ba, nolabait ba bazteko, baina claro, mikropago hauek mikropagoien e, erabiliera nagusia eh ba, ba, jokuaren eh helburua gainditzea izaten bada, dakit, ba, arraro ikusten dut. Arraro ikusten dut. Ordun ba, ba bueno, hau ba, guztia esan da, eta ez dakit bestetan bainan motzago izan den ere analisia bainan joko honi, ba, hiru e, bat, ematen diot? Hirua <risa> eta... Ja, ez gara, lehenko Bai, bai, hiru bat eta gainera, hiru bat gorrota ondiarekin. <laughs> o nire alde positiboa esan dezakeu ba, estetikoki ba, polita dela eta bar eta bueno, ba, ba, dakit, ba, pelikula bat bezela ikusten baduzu. Ba ba, bueno, ba, ba bueno, ez dakit, ez, eh erabilera bat izan izan dezakela, baina bestela eh yeah. e, ba ez, dakit, ez, e, ez diotzen jokoni ikusten eta koki Clicker jokoaz hitza egiten duen Zerren, ba, bueno, joko bat oso famatu eginden joko bat da, Cookie Clicker eta bere helburua berdina da. Ba, gaietak, ematen diezu eta aliketa klik e, gehiien ematen diezu, ba, e, gaieta geio ematen dizkizu minuturo. Eta iristen da momentu bat non guzti hori automatizatu egiten dela eta gaieta geio raia klikatzen badituzu, ba, e, automatizatutako prozesu hori e, eh da eta ja sta. horrelako jokuak gustatzen bazaizkizu, ba, ba, agian eh Irlapinguinoa zure jokoa izan leke. Baina nere kasuan, ba ba, Amorru <risa> ondia eh ezakite sortudian joko bata. <risa> <risa> Joku hau ikusten, e, burura torri zait e, Netflixeko serie bat azko guztatu e, zaitzai dana, eta benetan e, bertako pertsonaia izango lizatake joku honetako fan e, nagusia. Ez dakit atipikal serie ikusi duzu Ez, ez, ez, zertaz da? da, e, bona, Asperger sindromea duen gazte bat, eta bere, eta, bueno, behori, bere haratzu guzti horiekin ba, nola bizitza normal bat egitea, gero nes, e, neska bat izan nahi du, eta, bueno, ez du izan nahi eskolako harraroa, mm -hmm. eta, eta, dauka obsesio bat obsesioa pinguinoekin, eta, eta ni esto bueno ba, erotuko zen joko honekin. <laughs> <laughs> bueno, claro, eh, eh, hori esan esando un vezela, ba, ba, beste puntu positivo da eta horregatik ba, ezakit, ez, eman dizkiot dakit, puntu eta ez 0. Va va pingüino a gustatzen bazekizue, va ba, badakizute, va ba, hau agian ba, zuen jokua izan, izan daitekela. Ni ezakit, ose, hola, holako, ezakit, ez dakit, o ez simpletasuna ikusita eta bar Ba, nere, nere buruan beti pentsatzen nun ba, nola beiteko, ez dakit, holako estrategia lutopata bat gordetzen duela, ez dakit, e... <gülüyor> <gülüyor> ez dut ulertzen, ez dut ulertzen horrelako jokuak nola, nola azaltzen diren, eta nola hain, e, ba, bueno, famatuak egiten diren, zeren jokunek, ba, deskarga pilo bat izan ditu, eta, eta, claro hori, ez, ez dakit, neri buruan ez aitzartzen. E, e, orain mirat, A, ozai... ber, berkatu, eh aurrekin zer tambiratu, azken galdera da sortu zaio popcornenguruan. Bai. Ikusi ikusi dut eh e espezie pila eh, daudela eta zuk bilt ditez biak. Bai. Eh, zein, zein zaila da eh, ba, lortzea espezie berriak desblokeatzea? Ba, zaitasuna berez ez e, denbora da, nahi na, dut e, zu gauzak, e, bueno, e, klikatzen joaten zea eta obetzen joaten zea, eta iritsiko da momentu bat, non eraikuntzak edo hobetu alditzak ezun. Eta eraikuntzak obetu aldituzu edo eraikuntzak sortu. Eta bain eraikuntza horiek sortzen dituzula, ba, pinguino batzuk desblokeatzen dituzu. Adibidez, um. ba, behar duzu, ba, pinguino bat, ba ez dakit ez, e, ez dakit, e, loreak hartzeko. Ba, lehenengo pinguin hori desblokeatzeko balora zaina de, e, sortu bar duzu. Ordun claro, kontua da e, ba, bai bi pinguino ditula ni desblokeatutak, Baina horretarako claro, beste gauza batzuk investigaatu har dira eta gauza horiek investigatzeko, ba, beste e, balia bidde mota bat e, behar duzu, eta baliabide mota hori lortzeko beste zeo zer lortu barzu eta kontua da azkenean ba ba bueno ba neretzako divertigarri izango balitz ba prozesu guzti hori non gauza gehi lortzen dituzun ezakit, ez e, akitazto eh staquita dibide zela juanen astean ba eh neomonsters era joko jolastu o jolaszunitzen eta neomonsters hori ba e, bueno jolasten zian eta eta bueno ba Elburu hazein da, ba, zu entrenatzaile boteretxuena bilakatzea. Osa, perez, ez da, elburu material bat, ez da, zure bizitzan ez dizu ez, erremango. Baina, behintzat, ba, prozesu hori lortzeko, ba, ba, mekanika batzuk sartu zituzten, non, eh, nola bait, ba, no, jolastearen prozesua eh, diverti garria egiten zuten, edo behintzat, entreteni garria. Da, He, bat, ni joku honetan, ez, ez, ez du dala, ikusi. <laughs> eta utzi alnuen eta beste, bate, beste joku batera lortu bainan e, jo, e, beste joku batera gajolaztu bainan, e, ba, bueno, esan dut ba, ba, egia da, e, bai, noiz benka ba, ba, gustatzen zezkigun joku agertuko direla eta ni pentsatzute bai ba, ba, joku hauetaz ere bai itzein bar dugula, eta batez ere ba, hau ikusita jokuenek amar milioi deskarga baino gehi edituela orduan, agian Ni ez, agian ni naiz, ba, jokuan sartu ez naizena, eta jokuaren ezakit ritmoa edo ez du, aur, e, ulertu ez duena, dakit. Neri esamezela, ba, hiru bat ematen ditu. Eta, ba, bueno, ba, esamezela, hau izan da, Penguin Island, eta horrein pausatxo bat egingo dugu, eta daiertzek bere jokuaz e, itzeingo dugu. daierzen da jokua eh, zuke lehen lenen esan bezala ba itxasoan ebai eh, kokatzen zaigu. Horreta. Horre da, oso akuatiko goto zu hor. Eh proposamenaik orijinala iruditu zait neri pertsonalki orain, bueno, entzundazu ke eh, valoratuko duzu ez iruditzen zaizuen. Baina bueno, eh batekin hasiko naiz. Ze gertatuko litzateke? Steven Spielbergaren Jaws, edo tiburuan gazteleraz, filmaren ikuspuntoa guzti zaudatuko bagenu eta protagonista Marzoa izango balitz. Ba, bueno, ba, fantasia asko gehituz, e, ba, Hungry Sharks Evolution joku honen proposamena, proposamenera aurbilduko gineat bat. Ubisoft eh, konpaina francearen eta Future Games of London estudioaren arteko elkarlanetik sortutako proposamena dugu hau. sekulaenttzunga nuena baina bi.000 bueno, hoitikmartxan dago oza, ez da horren proposamen berria. E, bueno, de berez ez da oso komplikatua, marrazo gozeti baten kontrola hartzen duzu, itxasuan barneratzen zara eta errafatzen duzun. Eta bueno, asiran batez ere aldutzen guztiak jaten joan behar zara, alik eta denbora gehienez e, bizirik mantentzen saiatuz. Zailtasun kurba, ez da beste jokuetan bezala, ba, igual aurrekoetan aipatu izan dezuna, ez? E, Asi eran jokuan oso erraz saltzen zara, dena oso resa da, eta ba, sekulako zailtasun saltoa. Bai, barrera saltoa, bat bezala, ba. ez? Eh, zagartzen bai. dela, bai. Eta kasuanetan ez, ez da hori gertatzen, e, gurelen marrazoarentzat txat, ba, diren, echaia aurkituko ditugu hasieratik eta gero bana va marraso ekodetua hala ba eh ba, e, erresagoak izango dira eta aurkituko ba, ditugu besteak beste itxas txakurrak gizaki urpekarriak e, medusak pozoituko gaituztenak minakoatikoak fusikarraiak eta da bueno Free-to-play jokalari bezala, ba, interesarria iruditzen zait, e, jokoaren garapena zailtasunari begira. Lehenengo marrazoak, e, uharri edo arrezife marrazoa da, eta berarekin, ba, arrain arruntak janditzakezu, baina beste asko, e, lego jarraña, medusak eta itxastxakurrak ba, ikidin beharreko aurkariak izango dira. Asi eran, baita guaitako bueno, batzuk baita abigarre marrazorekin ere. E, baina e, lehenbiak ba, esan zela e, legoi eta medusa ba, pozoia dutelako eta itxastxakurra ba, coske engko zeituelako eta gozure bizitza bajetzeko duelako. Claro, claro, zu eh bueno, juaten itxasotu juaten alduzun guztia jaten, ezta? Maian eh, aurkituko dituzun nolabait eh jan ezin dituzun, ba ba ezakites, beste beste izaki batzuk, ba Bai. Eta claro, izaki Bye. jateko ba nolabait eh obetu berduzu, ez? Marraz hori nolabait obetu berduzu edo, ezta? Bai, bai. Le, eh, nik batez ere hori lehen marratzutik bigarrenera eh, salto nabarmenan abarritu dut. Ez horren beste dietan edo handitzakeen arraietan mm -hmm. baizik eta bere iraupenean. Osea lehenkoa marratzoarekin asko kostatzen zitzaidan bizirik irautatzen mina bat edo mina bat aurka jotzen zenuen eta ba, bere ala ba, bizitza galtzen zuen Marrazoak, eta bigarrenarekin ba pixka gehiago irautea lortu dut, eta aurkitu dut, ba, bigarren koral edo, bueno, lehenko zatia edo pasata, ba eh no labaiteko, ba, berezi bat edo, edo e, portal bat gurtzatzen e, duzu marrazoarekin? Bai. dena Tena surrealista. Eta <laughs> Titaniceko ba ondoratzeko e, momentu ana zara. Aha. Eh Jokoa, ba, bueno, berdina da baina nolabait aldatu egiten da, ezta? <laughs> Et, bai, da, bueno, da pantaiotxo bat ez, zela, zela, momentu bat, eta lo, jute mazara balia bideak lortzen hor, ba, pixat e, handitzen duzu e, leku horretan geldituko zaren denbora, ez dela, ba, ez minutu bat esatagatik e, e, pasata, bai, ya, e, voltatuko zara, bai, itxaso normal eda. Bai, <laughs> ikusten nahi naiz, <laughs> adibes, <laughs> Titanikeko pantallan Jack eta Rose aurkitzen ditugula, ezta? Bai, hori da, bai, bai, osin <laughs> da, e, Titanikeko momentu... protagonista. Bai, ikusten duzu, izkina batean, e... egurrezko taula batera igotako pertsona bat, eta berari gelduta beste bat. Bai. <laughs> eta... <laughs> bai hori esan duzun bezala ba, titanikeko momentu ikoniko horreria referentzia zuzen eginez eta bueno, ba, zuk e, nahi bazu e, guztiz hautsi dezakezu momentu dramatiko hori, eta e, jaketarrauz handitzakezu, e, irentziditzakezu ino gara zarigabe. <laughs> eta ere, e, bueno, graciosoa inzait ezakit klas e, referentzia bat bezala, ba, Titaniceko bidaiari bat jaten duzun aldiro, first class, e, aipa mena gertzen zaitzula, <laughs> zaki txampongen gehi ematen dizun, baina, bueno, bai, e, bari, barregarri egin zait, eta gero, e, momentu netaz gain, ba, eten gabeko txipena, eta aurrean agertzen zaitzun guri agustia irenztea, ba, baliatzen, eme, irenzteko aukera ematen dizu, jokuak. Mm -hmm. Eta, bueno, lehen esan dugun bezala, ba, marrazo bakoitzak dieta zabalagoa izango du, eta zera batean, nolaz bait e, zauritu zintuzketen arraiak, ba, hangarriak bile gatuko dira. Esaterako, ba, hori gertatu zait, e, Lehoi arraiarekin ez dakit, eh, bueno, behiratu beharitzan dut izena, pez eh, león deitzen da gazteleraz, eh, Lehoi arraia zela itzuli dut, ez dakit euskeraz nola izangoan bere izena, baina iz, eh, arrai tropical bat horrela koloreneko bitxiekin eta... Bai, benen oso adela. Bai oso oso pozoin txua dela, bai, bai munduko, munduko arrai pozoit txuinetako da, eta lehen bi marrazoekin ba, ikutzean pozoitzen zaitu, baina duela egun batzuk hirugarren marrazoa desku, desblokatzea lortu nuen, mailu marrazoa, Eta honek ja, ba, arazorik gabe irenzen du arraia horre. Egero, lehenbost marrazoak e, benetako marrazoak dira. Lehen aipatutako arrezife marrazoa, mako marrazoa, mailu marrazoa, tigre marrazoa, eta azkena, ba, marrazo txuri handia edo bueno, marra, marrazo mm, bai, tipikoa marrazo txuria, bai. edo ikon ikonetako. Eta hortik aurrera ja fantasiazko marrazoak agertzen hasten dira eta baita beste espezieetakoak ere. Esaterako Megalodoia, e, Nessie, Nesla Kukko pertsona mitikoa, <risa> movidik e, balea, edota Xartzela, e, marrazoaren eta Gotzilaren arteko fusio eta, bueno, bueno, Juan pixiat... Eh, Deskribapenaren eh, txehar, ba, ipatzen, ba, nere, nere txat, ba, jokoaren alderdi positiboa ba, garapen kurba hori izan da, eh, marrazo batetik bestera, ba, ju... E, Garapene ikusten joaten zarela, na, e, bat ez zera asirat, asiratik lehenen gotik bigarrenara, eta pixkanaka ba gehiago jateko aukera duzu, eta ma bati ba pixkan larsaiago ibiltzeko. Ez aterako anirnez horren urrun iritsi horreindik, baina asigarren edo zazpigarren marrazotik aurrera. Baurkitzen ba, dituzu minak, e, bai horritxasoan uretan minak aurkitzen dituzu, eta asieran ba, estanda egiten dituzu, teikutzen baituzu. Eta ja asko betzen baduzu zure marrazoa, bai janditzakezu ere, eta ja, baino gogo arazorik gabe pasaditzakezu. Klaro, ez dugu esan, baina, marrazoa ba, ba, bueno, ba, dirua eh o sea, jokoan e, aurrera egiten dugu la bat, batzuk emango dizkuguten eta chanpon mm, okay. hoiekin ba, marrazoa hobetuko dugu baina badago beste hobekuntza komitateartean delako bat dela eh marrazori jarri aldezkiagun jantziak ezta bai bai bai kontzia ir aupenago chanpon gehiago lortzeko aukera edo E, ga, gauza bako itxak, edo txam, e, marrazari jartzen diozun gauza bakitxak ba, eman gozizkizu e, ba, ba, baliabide dezberdinak. Eta, bueno, neri, free to play jokalari bezala? Ezaidan horren besta guztatu da, etengabe, ba, marrazon honenak erosteko aukera ematen dizutela, hasiera batetik Orduan, irutzen zait, biskak ba, garapen hori saltatzea, ez? Ba, batean, sartzila edo hori e, behar bada dela jokuko marrazo zuntxikorrenetakoa eta indartsuenetakoa mm -hmm. eta asieratik erosi egin dezakezu, ordoan berarekin jodazten duzunean txampon pilla bat aldortuko duzu Eta horrek errastuko dizu, ba, zierako marrazoiek desblokatzea ino goara zerik gabe. Eta jokoan aurrera errexago egitea, orduan duan... Irutzen zait, txit bat bezala, horza, trampa eh? egitea e? bezala. Horri da, bai. Horri da, psian negatibo egintzen, zain, jokoaren inguroan. E, gainerako, ba, bueno, ba bai... E divertigarria izan daiteke, hori ba, ikustea garapen hori, eh nola, neri hori gustatu zait esan bezala ba, e, ba pixate, ikustea etsai edo ostop proieek, ba hasierran ba saia ekiditen eta gero ja ba e, edo errixago garaitzen dituzula. Neri gara ja, marrazhonekin basaterako ba Eh, urtekariak ki ba ja ditzakezu ere eta ne digeien guraso sai batez ere, ba, ba partida oso motzak direla. Eta ba, ez da hombre, agian ba, ba, bueno, ba, jokuan e, urrun, bueno, ba, jokoan aurrera item azaltzu eta bar, ba e. igual partideak luzatzen dira, baina normalean partidak zer iraun bost minuto. Bona, no, zironi eztu zaila dela ere, bos minutu horietara iriztea. Minutu bat edo bi minutu irauten duzu bizirik. Bai. Eta gero ja, ba, pixka tobetu gala bai. Eta ninten pentsatzen duzuk ezen bezala da hori. Ja, emarra zein dartsua goatekin izango da denbora gehio irautea. Eta puntu gehi eta txempun gehio lortzea. Baina, bai, orokorrean, baina dinamikoa da, zutza hartzen zara gure, eta anjutzen zara gauzaak jaten. Arraiak jaten baditu zu, bizitza e, barra ba, luzatzen zaizu, eta bestela, ba, ez bauzu, arraireko horkitzen edo jatea lortzen, hori ba, txikitzen hongo zaizu, eta ba, eraso batekin, e, marrazo indartsuago batek erasotzen bat zaitu, ba, Bera ala zara. Orduan hori da pitzkaz kontuan izan behar duzuna. Denbora ia denbora guztian jaten egon. E, barra hori handia e, beterik mantentzeko. Eta horrela ba jarraitu aurrera egiten. Hori da. Eta nire bai kontrola pilo bat gustatu zait. Kontrola, jokoa, jokoa kontrolatzea oso errexe egin zait. Bai, bai. Mm -hmm. e, pultsatua mantaintzen baduzu, bai, akkotentza pixkan mugitzen, eta horrekin mugitzen duzu. Bai, behatza e... jartzen duzula pantailan ez, holako, ba, ez dakit, joztik bat edo pat bat, bat agertzen zaizu pantailan, eta, ba, pixkat bai. a, atza pixkat aurrera mugitzen baduzu, a, bueno, e, nahi duzun norabidean aurrera egiten baduzu, Ba, marrazoak aurrera egiten du eta jazta eta normalan ba, bueno, ba, ez duzu ba, azkenerean ba, atzbete batean jolasten, jolasten duzu zeren ba, atza ez duzu asko mugitzen aurre alde batea eta bestera baina ez baina ba, oso gutina. Bain. Ba. Eta ez, eta ez du... Bizualki ez du asko eragiten ez, e, ikusten duzu igual ze, ze aldera ari den zure atza baina ez dizu ba, gainerako itxasoaren e, ikuspena ez dizu oztopatzen orduan hori bizualkineko lagungarrea da ere Ni Esan, ba, esan beharra dut ba, nere jokura jolastuen ezenen e, momentuetan joko honetara jolazten nagoen ez dira. <risa> <risa> ez ki, hau pilloa gustatu zait, hau joe, ez ki, bestearekin konpartzen moduzu, hau oso diberti garri. Hainiak <risa> gorea da, marrazoak, ba, bueno, ba, ba, ez dakit ez, mantarraiak aurkitze aurkitz dituzu eta hauek, hauek oski egitean ba ikustu nola ola, e, ba, ez dakit ez, e, zatitzen diren edo, e, odola ikusten zuen, ez dakit, oso diberti da, eta batez ere, ere bai, e, fijatu naiz... ba, eh ba pelikula pilo batei erreferentzia egiten dieela, es Titanic esan dugu, baina e, ba, dago momentu bat non aurkitzen dela nolabaiteko ezakite eh struktura bat e, airera botatzen zaituena. Bye. Eta hor airean espazioko marrazo bat ikusten da, eta hori beste pelikula batekoa da. <laughs> <laughs> Bai. interneten dago, YouTubeen dago kanal bat, e, argentino batena, tele resumeno así izan daduna. Eta tipo horrek, e, ba, bueno, e, marrazoen e, e, filmen eh ba, analisi, ezak, parodiak egiten ditu, besteak beste. Eta ba marrazoen e, saga nesan dezakegu zazpi osortzi bideo egin ditu jada. Eta, ba, ba, adibes, espazioen marrazoak horra gertzen dira, baina segurazki ba, beste piloa eta gertuko, ez, ez litzai dideke harrituko bat ere, ba, xarnado sagari referentzea egingo baliote, edo gola kozorbait, ez da. Bai, bai, eh, ez, kadu, arrituko, ez da tokatu, baina liak harrituko, ez da. Ba, ni, ni ezakiztu zenote ematen diozu baina ni joko ni sortzi bat ematen didezu. Ni hmm. igual algo tipo con berago baina 71 emango uh, diot. Uh. Eh divertigarria da esan bezala eta <laughs> bueno, eta za, free to play esela, ba, vámonos bueno, e, a hartzen hor garapen horretan, ba interesgarria insight bai, nola galatzen den marrazoaren jateko aukera horie. Eta on, bueno, divertigarria bai. Eta eh e, gustat gustatzen zitzaion punto nabar nabarmen garriena edo eh ba ez dakit ez e, ba e, marrazo edo bai marrazo ba, oso on bat hartzea siratik ba mm, ez dakit ez joko arresteko hori zen bai ze e, e, e, ez dakit hmm. E, ordenketa sisteman ez dago ordaintzeko beste aukera handirik edo ja. jokuan e, eragingo zaituen beste gauz handirik. Baina bai aukera eta, bueno, oferta agertzen dira, ba, marratzo ezberdinak erosteko aukerarekin, benetako diruarekin, eta horrek nerustez bai egiten du pixea, e, Ez dakit, injusto, edo? ez bai. da oso... Bai, ez... Se, ez horeka, oso... ez nola baiteko ez horeka bat, ez? Bai. Jokoari. Bai. Eta gainera, ba, zu ni baino gehi jolastu zu, eh, ez dirudi, ba, horretarako beharrikan dagoenik, ez da? Seguraski, eh, ba, ordeindu gabe, jolastu... jolastu editekela, eh, araztori gabe, eta gainera, eh, ba, ba, ez dakit, eh, ezukesan bezela ba ez dagola kristonako zailtasun barrera bat non eh, ba iristen da momentu bat planteatzen duzula ostraz ba agian eh, jokoni badirua sartu berdiot ez baina ba, bueno, joku bueno jokugailenako zela egunero ba, jolasten baduzu ba chanponak ematen dizki zute eta hasieran bai ba lelengomarra sarekinesan bezela oso zaila da denbora asko irautea eta chanpon gutxi lortuko dituz ordua baina ala ere Ba, bigarren edo hirugarren egunean ja eh, jokuak berak ba, oparitzen dizkizun txanponekin ba aukera ja, ukazu ba, bigarren eh, marra zori erosteko eta eta japia gehi garatzeko eta esabezala batitanikko eh, pandeia horurretan sartuta ba, txanpon gehi lortuko dituzu, hortik hor, aurrera ja pizte errezagoa izango da egaratzea. garatzea ugut 12 orduro ematen dizuela aurki eh, aukera, ba, portal horretatik ba eh Titaniceko suntiketa horretan 8000 ordpenean eta bueno, hasan ba, bezala da aukera bat a ba, champunge lortzeko Da gainera ikusi dut, e, beste jokalarien aurkara bai jolasten jolasthu dezakezula. Eh, punturaino, beste en neri idutu zeena para ba, zure jokuan sartzen dira, ba, beste jokalarien marrazoak eta zuk aldituzu suntxitu edo bueno, edo, edo batzu tan beraiek irabaziko zaituzte, baina ez dakitze punturaino den beste jokulareia pertsonalki erabiltzen. Bai, edo a, ba, agian ba, ez dakit, ez bot bat ide, da bai. edo ez dakit. Bai, bai, bai, bai. Bai, igual momenturen batean nire emarratzoa, beste pertsona baten partidan aterarako da eta... ba, hor, ba, agertuko zaio azkari bezala. Osondo, no? ba ez dakit zeo zer gehi osan nahi duzun. Ba, ustudia uz, gutxu gara. Eske zean beste lan ustut nahiko proposamena simplea da, osea ez dauka goza gehiagirik deskribatzeko eta ba gustatzen bazaizu edo probatu nahi badzuen ustut azkenan astekin denborarekin, free to play garenak bezaintzat. Ba, ya, haurkituko ditugu beste marra zogeak, eta ya, ba, jokua egingo da, ba, ezer, aldatuko da zentzu horretan, baina, hile, Hori da, hori da. Oso, no? Ba, horri zan duzute da herzen eh, Angry Shark Evolution, jokuaren eh, analizia, pausatxe bat dugu, eta zaiaren amaia joango gara. Baurrestan ez dut e, aste honetako menua eh iz, irugarren saion izan da lehen e, ez dakit ez gain geindit, ditua edo lehen suspensioa Kasitan bai. Penguin Island <laughs> bañane bai aurkitu du ba hauetako joku bat e, ba, dakit, oso adiktiboak direnak luego no, pentsat neri orrela iruditu zedana dela English bai. Revolution ba ordea da, hori da. <laughs> eta bueno ba oneraino gaur aste honetako saioa ez dakit datorren asterako ba, jokua pentsatuta duzu, oraindik e, ez? Pentsatua, bai. E, probatuko dut eta ikusuko dut. E, Zer, bueno, ez dakit, ez dakit zu bezain mazokoa izango nahi zen, ez dakit kapatzea izango nahi zen <laughs> batez, ba, benetan gorrotatzen duan joku bat jolasteko. Zer, pixiat, e, bueno, gauza positiboak eta negatiboak dituen joku bat e... Bai, osea, lau bat eman diesa joku bat, baina hortik berakoak ezakitka baza izango nahi zen. <risa> da, Odan, bain, bain, dut, e, orain, azken aldian, ba, niren mugiko horre negoara rengatik ba, offline joku baka e, bilatzen erin naiz. E, eta, ba, orain, e, urrengo gustatuko guztatuko litzeak esaltoa egitea ba, niri gehien guztantzean joku motara, RPG bat probatzea, eta ideia bintzat e, da zenonia lau izeneko jokua probatzea, eta bueno, ba, interesgarria dutzen batzait, urren guastean, ba, ekarriko dut horren deskriua eta beste lau, ba, aldatu beharko dut, eta beste zerra ekarri. Ni oraindiken ba ba ezakit, ez e, pentsatzen ari nahi naiz, e, Bizpairu joku dauzkat orrela rekamaran eta batez ere ez du nahi, da daukat bat, eh, oraindiken sartu ez bere analisisian ez, ez du naiz sartu, zeren, ba bueno, ba, pentsatzen dut, ba ezakit, ez e, berdea dagoela pentsat nire go gure analisis sistema eta ez dakit eh, ba ezakit, justizia egingo nion. Baina batetik ba ba jokura ba pilo bat ematen ari nahi naiz. Kaso netan, e, klar, ni nere telefonoa, eza, e, gau komentatuen e, oso oso pantaiatxikia daka, iru, iru atzbeteko pantaiadoka, telefono normal baten erdia. <laughs> Orduan, mm -hmm. klaro, ni kalu dutera dibez, ba, ordena gaioan jolazten egin ez, emulatza batekin, baina bestela, ba, beste bi joku dauzka ganea, buru honetan lagunekin e, mintzan egun garela, ba, justo joko hauei hau e buruz, diela, ez dakit ezagutzen zuen, I Love Hugh, Eus? Aile of hiu da, ba, olako, ba, puzle, puzle joku bat, non, e, ba, bueno, ba, e, degradado bat ager, agertuko da, kolore batetik bestera, edo a, dependezen bat kolore, kelo, kolore gehiago dugu txigo. Eta, ba, pantai hori desordenatu, desordenatu juan, desordenatzen juango zaigu, eta gu, ba, puzle baten modura, ba, joan ba, bere pieza, toki be, bere tokia proposera mugitzen. Eta, e, da, da, Hau bai pentsatzen dela erlasatzeko joku apropozena, segurazki, eski. Gainera, ba, ez, ez zaitu inondik presarik ba, sartzen eta bar. Ez dakit, pilo bat justatuzen da den joku bat da. Eta gian, ba, ba, ez dakit, joku honi sartu emango eh, diot. Ez dakit, bihar bidaliko izut mezu bat, esango izut. Azkenen joku honi, emantiot. diot henni <laughs> ba, berdin esango izut bihar edo. Hori da. Ba, bueno, ba... Ordu batera, ordu batera iristen gara, eh, hau izan da uh -huh. aste honetako saioa, Mugaymersen irugarroin saioa. Ah, klaro, hau jendeak ez da ki, baina, klaro, eh, ja, joan den aztean jarri genio niztena, Mugaymers, eta aste honetan izan dugu nola beiteko, ba, ez dakik, revelazioa, agian Mugaymerrak, lehitu uh -huh. barko kenio la. <laughs> Ikusten? Igual, ez kera... Es niri arroi, gero pixa pentsatu da, zaten un... Ezearekin, ba, plural hori ezakit like, pixa da arroa galditzen dena, ezkeraz. Ja, ja. Baina, bueno. Bai, hau komentatzen nuen, zeren ikusten bauzute, ba, bigarren saioa mugei mertzizena du eta irugarrena mugei merrak izena badu, ba, ez kontutan hartu. Azten ari garrila, honetan? Eta bueno, ba, izan hau izan da aste honetako saioa. Eskerrik asko entzutagatik. Espero ezagun ba zuen datorrengo eh adikzi, joku, adikzioa hemen aurkitzen duzutela eta guk honekin ba, datorren astea arte eh, Agurtzen agurtze gara. Aio. Aio.